Të gjitha falënderimet me absolutë i takojnë vetëm Zotit ton Allahut xhelle xjelaluhu. Atij na shtrohemi dhe vetëm atij i kërkojm falje dhe ndihmë, ndërsa përshëndetje dhe salavatet mërat e Zotit të gjitha ato të tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët e tij besnikën, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastër dhe pasrëtave të gjithë muslimanët nëse të ndjekën rrugën e ti me të mira dherin e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në ciklin dhe serin e legjeratave të cilën e kemi filuar para disa javëve, mbi komentimin e një libre të hoqës e njohur, Ebu Hatim ibn Hibban, Allah e Mosheroft, me Moshiren e Tina, këj hoqë i madhë, muhaddith njeriu njohës i hadithit me pejgamberin e allahut sallallahu alaihi wasallam ka shkruar librin mbi atë e cila e përbën njeriu i mençur kush është njeriu i mençur shenjat me çka dallhohet dhe cilat janë veprat të cilat njeriu i mençur i përmbahet e cilat janë veprat e liga të cilat njeriu i mençur u largon atyre dhe këtë çoq vëzërt është shumë e rëndësishme nase nuk ka njerë në botë i cili thot vetes i çmendur Kejtë i thojnë i mendur Pro me mendje O shështirë me gjithë dika një cili I thëdve dhe jetës kam në kësan lëk Dhe mangësi në mendje Por Gjell se Allahu Gjellit Gjellalu në ka tragu në Kur'an Se jo të gjithë janë të menjëqur Madhja Allahu të barë kjo vëtelen Në Kur'an në ka përmenjë se Kalilu min i badi e shëkur Një numër i vogël nga robërit e mi Që në nënkupton se robë i ka të gjithë Por se një numër i vogël nga robët e zoti Gjellit Gj Falëndorues, ndërsa ne e morrëm si definicion semendja çfarë është? Mendja është përmbajtja e veprave të mira dhe shmangja nga veprat e këqija. Apo citati i Ibn Hibani, i cili tha: "Zgjidhja rrugës së drejtë dhe shmangja nga rruga e gabuar." Tani i gjejnë njerëzit edhe në rrugën e gabuar thonë të më encur intelektual njerëz të përparimit tek këtë merat. Neve nëpërmjet kësaj libër sinojmë që të shohëmi konkretisht saj jemi afru mengës dhe saj jemi larkësaj nësi jemi afër ti përmbahemi e të afrohemi me më shumë, e nësi jemi larkë apo në qëllin do kandë që me mengë nuk jemi afër të afrohemi e ti lutemi Allah u te bare ke vëtjara që Allah u gjele gjelelu të nauzën në rrugën e drejt e nga shman nga rruga e gabuar, dhe kjo është sinimi final i njerijut në, në këtë botë të ndërruar dhe zër Nga dobit e mësimit të mendjes është edhe shprejhe e njohur e shekër islamit të imijes se sa më shumë që zgjerohet truri dhe mendja bëhet më e përgaditur dhe më e pranishme për t'i pranue, do me thani të Zotit Gjellit Gjellalu hu në, në tru. Pra, Kurani Zotit Gjellit Gjellalu hu ka shumë kuptime, ka me, me ani, do me thani të qumë ta, ka për Zotin, ka për Pengambert, ka për Univerzin, Ka për ligjet e shariatit, ligjet e universit, ka krijesa të ndryshme, njerëz, gjin, melaçë, shpend, shtaze kështu me radhë. Allahu gjelën naflet për gjithçka në Kur'an. Naflet për krijesa të cilat janë edhe në aspektin tjetër, jo si krijesa me shpirt sigurt, dielli, hëna, dita, nata, toka, qielli. Naflet Zoti Ungjël Luana për të gjitha. Këto vëllëzëran kuptimet shumëta. Njeriu më përmbaj vetëm njerëz, me, me studiu vetëm njerënin shkon jeta. Athar, jetë këto kuptime të mëloja, smundet me i prano mendja e vogël. Por sa më shumë që është i gjan kuptimi, i duhet edhe vendi ku ka mu vendos i madh. Andaj, prej dobive të mësimit dhe zgjerimit të mendjes është edhe përgatitja për për vendosjen në Kur'anit në në zemër. Për shembull, Allahu u jelon na flet për shumë çështje. Nëse zemra dhe mendja është e vogël, nuk kanë mundësi me e pranoj s'ka në mundësia s'me e ledzu në kuptimin me e ledzu truri me e ledzu qështje andaj të ndëruar dhe zër mësimi dhe ushtrimi apo stërvitja për t'izgjeru trut me ndjet është në dobine e kuptimin të Kur'ani të Zotit Gjellegjelalluhu andaj për nga mberi sallallahu aleyhi sallam ka dhe në hadith rrubbe ndodh ndo, që njëri i cili e bërë një hadith hamil hadith ndoët si njëri cili e bërë një hadith është më pak me kuptim se sa një tjetër i cili nuk e ka përmenë që ata por kur ti transmitohet e kuptonë më shumë andaj dha për ingamberi salatu e selam përqone, komunikone njoftonit të tjerët nga ana i me qoftë dhe një ajet ka thoshe e khulislam vë të imi e kjo që shqibje i bje kështu, një muhadith e ka një hadith, e ka dëgju, transmitim pas transmitimi dhe e ka rujkë. Dhe ka të tjetë djetarë për shemut që si ka shku hadithi, se ka, se ka dëgju këtë fjallë. Dhe ki cili e bartë në gjoks e dhe hadithin e pinga verë dhe salatu selam, nuk është ndështëta në trut e ti, në mendet e ti, në kalkulimet e ti, a që i gjanë sa një tjetër. Kur ti shkoj e këti tjetërit, ki kupton nga hadithi dhe ajeti shumë më shumë se sa, ka kuptu kia që e ka me veti. Çysh është kjo? Dësotëtar bashkëhor kanë kanë prusi shembull, më praktik. Për shembull, një njerëj ka mundsi me pas për shembull, apo Sai Bukharin të shpia. Me vite e ka të shtëjia. Po s'ka çka më bëhatina. Çka të boje pra? Nëse se kupton, se nxjer do, do më thanje, se nxjer do bi. Mirë, nëse ja çon atë botim, atë libër, s'ka ajo është pronë e tij. Ës pronë e tij, për shembull botimi. Dhe si aqoni njeri ju të dishëm Një hoqë A i nëzirë prej hadithëve Të cilat ki i ka me vetit e shpijat që moti Nëzirë shumë dobi A dhe i ka thoni me Mahmedi Se kemi kuptu ligjin e fiqhut Për apërshim u hadhal, haram Me kru, jo me kru E kështë mëral Dheri sa jemi, jemi taku me Muhammed ibn Idris e Shafi'i Prej, Mahmedi vlezer ka pas Njokësën e ti Dheri sa ka Transmetoi Imam dhahebiu nga dy djemtë e tij Saleh edhe Abdullah se baba jon i ka dit 1 milion transmetime. Por këto kit 1 milion transmetime Imam Ahmed nuk e bën, mu ngrit mbi atë se këti kum kuptua. Po çfarë tha, kur ne kemi takuar Imam Shafiuin e kemi kuptuar çfarë do me thonë në prej të thonë shumë për haditheve të pejgamberit alayhis salatu sallam. Për shembull për tërë, për tërë ka përmendur se Imam Shafiuiu është ai i parë i cili e katërheq truri i ti, tij drejt disa haditheve të pejgamberit alayhisalatu wasalam edhe pse prej porjas dokën se janë urdhra, ka thonë këto nuk janë urdhra, po janë shprehje, qëllimi është mustahab. ë Kjo është kjo privilegj i madh ata të cilët e dinë se sa pëlqendia e dinë. Për shembull pejgamberi alayhisalatu wasalam ka shumë prej haditheve vërtet do të bënë. Bëje ose mos e bën. Dhe na Në natyrshëm kuptojna se kutoja banë urdhër vajin, në njëherë është farz. Por se Imam Shafiu ka thënë shumë për haditheve nëse i vzhgojna në aspektin historik dhe rrethanat ku e ka thënë Allahu sallallahu alaihi dhe salam, e, e kuptojmë se kjo bëje, edhe pse për jashtë është urdhër, ajo ka për qëllim mirësh me vë. Ajo është për qëllim mirësh me vë. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi dhe salam në çështjen e martesës Apo, i ka do njërën për shokve të ti, nëse do në më martu, këshyre. Shikoje atë grujet të cilën ti i interesu me martu. Dhe shpreja këshyre, është urdhër, shikoje, undhër. Mirë po, djetarë kanë thanë se nuk është kush me shiku. Së është obligim me shiku. Dhe martesa është valide dhe akti është i, i, i prejrë, dhe është makbul në sheria, i pranuar, nëse një njeri për shembull e çon Nimzet te një familje vetëm me dërgimin e asaj para që kanë dëgju për advoice, bot akti dhe plocojnë kushtet. Etas çka bën me këta ditë, më s'kam thën këshire ti. Kanë dhënë dietar, mirësh me këshire. Është më afër, është më afër përgjegjësorisë stabilitetit të familjes, porse nuk oj vajib, apo pejgamberi alayhis sallatu selam hadith tjetër ka thën kur t'i faljsh dy sënët të sabahit, para se mi falj farës, shtriju. Shtriju. Thë të gjithë, shtriju pak. Shpreja është shtriju, me një arë mushtri. Por se djetarë ka thonë, mustehab, është mirë mushtri. Se, nga se njëri ju është gjuhë prej gjumit, apo dhe është gjithë në atë rëhatin e madhe, që ka e ka gjumi, përsa e është gjuhë, e ka farës sënetin, tani mirësh me bo një pushim d Por më mor forcat, më rikthi forcat, por më fal, forzën. Po mir, një hani çohet, i, i falson natë dhe hiç nuk bëj për dytit. Ka prin dietarës e kanë thonë kush nuk bën, s'ka farsë. Andaj vëllezër, imam shavejo, na është simboli shumë i madh se njeriu edhe pse ka ajet edhe hadith, nuk e kupton kondin e durtësinë që ka dashur Allahu te bari këtu atjal. Ado ngadobit e, nga e këtyre lexhëratave është që njeriu ti zgjeron mendjet e ti, kuptimet e ti, rrugët e kuptimeveve të, të menjës e ti. Thot, Ibnu Hibbani, Allah e Mëshirov, në liverën e ti, në përfundimin e kësaj parathanje, wal aqilu laju katilu min gajri udët tim. Thot, Allah e Mëshirov, njëri uj menqër nuk balafaqohet dhe nuk lufton pa mobilizim. Min gajri udët. Njëri uj menqër, Blezar, nuk ka mundësi me himë një luft. Qoft, maëna uje, abstrakte, qoft fizike, pa, pa mobilizim. Nësë është logarit, jo normalë. Andaj për nga mellit a lehi salatu e selam, 13 vite në mekë nuk jesh leju, ma di jesh ndalu, e lem tëra ilë ledhine, e kile lehum kuffu e i di e kum, a e ke patët Allahu gjellu ala të të cilet, u ështëtan frenoni duar të juve, nga, nga balafacimi luftarak, u e kile dhe ju ështëtan atyre, e kimus salate vë atus zekete, falë në namazin dhe jep në zëqatin. Pasaj zotë i unë të barë, kjo vëtërna të regonë se potë njët në meke me idhujtarët e mekës kër është ba obligim lufta kanë thana ka mundësi me shtu i dhe pak a kështu është të vijatë të njërzor andaj, thot imë në hibani njëri ju me men nuk ju hi një lufte qofta jo edijës qofta jo shkencore qofta jo shëqërore apo traditash qofta jo fizike pa mobilizim nga se logaritet apo është e pa kuptushme është e pa logikshme Andoj thot, laju katilu mi ghejri udde, pa përgaditje. Esa sa njeri ju thot, Allahun e kam me veti. Sigur Muhammed e sa nuk e ka pos Allahun me veti. Kështu le më kuptu e. Allahu u gjelluane ka thonë me nësam përgaditu. Alehi salatu e selam. Të gjitha qështje. Vë kur rabbizin një ilme, ozot shtomadijen. Dikush përshë himu dhëta shofë mi tani të, të pjesat jetër e e fjallës e him në hibanit, ku edhe në aspekt të shoshitjes e, e argum duhet të ketë mobilizim pa mobilizim, s'ka mundës jaj me luftu thëtë Allah më shërof wala ju khasimu bi gajri hudjetin dhe nuk hinë në hasmi polemika pa argument apo pa argument ja një rast, ndërruar lezër shofëmi neve, ne jemi sa në botin e rritjeve sociale shofëmi përshimu njerës nga dëshira për ta nga dhënjit të vërtetën apo nga dëshira për ta rënu të kotën dhe ata i cili i qëndron pas të kotës, qëfar futët në polemika pa, pa hudgje, pa argument. Ja një shembu, një shembu edhe në botën arabe, kush i për cilë, po edhe në botën e, jo arabe, ndo dhe njëta. Del një, për shembu një eri, në emër të hoxallë, ku të kështu mëra dhe fletë, gjërat kota, sulmon, do shta dhe sunetin e pingamir, itale i salatu selam, dhe tani normal kriot revoltë, nga kjoj i cili e donë sunetin e pengamere e sëratë të selam, mirë po se ka mobilizimin. Cili është mobilizimin këtë ras lezër? Ja, por shembo. Nëse aj i cili ka sulimu është i përgaditur në aspektin ilmik, akademik. Aj e njef transmitimin, i njef hadithet, i njef ato defektet ku mundet më rëzua hadithet e mundet më ngrit dhe të hinë luft me ta. Të hinë luft me ta. Ai thot mirë, na trego ti a është hadithi i vërtetë? Tani njeriu nuk ka mobilizim, si i del kër shikoj. Dhe rast konkret për shembull, kur njeriu i kërkon në koment vërtetova se Buhariu është libri i saktë. Njeriu vëzon do të më ditë kadrin e vet. Dëshira jote është diçka tjetër. Çuish e vërteton se Buhariu është libri i saktë. Edhe ti më fal çka tim thonë është këtë dihet. Këtë dihet ai sepramon. Këtë dhjetët të jutë, të nasë dhjetër. Qështë të Shekhu Islamë të imie, shumë filozofa thonë për qështjet mu të watirë, wa ha dha lejse bi ma'lumin, katë anë indëna. Dhe kërë nuk është e prejrë, të na. Ha, që i banë të ashti? E tani dhe zërë, la ju khasimu bi gajri hudgje. Nuk, nuk banë me im polemik, pse nga se i treti cili për cjelë, thotë kisë podika. Ki nuk podika. Në, nëse e leti ataj cili ka hujje, argument e mbronim anë Bukhariju e mbronë që i ka hije anaj të, të ndëruar dhe zënjeriju në qëfar do mesele në qëfar do luftë qofta jo abstrakte, qoftë konkrete qoftë luftë mesele shë nuk gudzon me hije në qëfar në, në qështjen e polemikës dhe balafacimit pa hudgje pa argument andaj thot laju khasimu bi ghejri hudgje wa laju sariu bi ghejri kuwa dhe nuk hinë në dy luftim pa kuvet Ha, penguambëri alayhi salatu wassalam në luftën e Bedrit, nderuar vëllazër, Utbet ibn Rabiya, Abu Jahl, ha? Edhe shumë prej i dhjetarëve të mushrikëve të asaj kohe i kan thanë Muhamedit alayhi salatu wassalam, "Njerëz më të fortë." Dhe ata kanë dalë më të fortë. Utbet ibn Rabiya. Utbet ibn Rabiya vëllazër është baba i Abu Hudhaifës dhe baba i Hindit, gruajës së Busufjanit, një familje komplet me trimni të rimëni nga ona tjetër, në karship e nga mirit a.s. dhe për nga mirit a.s. e e murë marë doptin mi thonë, e cdo nga duush, dhe, kum i dalë këti, kum i dalë këti, a në dënjarë është kum i dalë këti normale, se të sikit të katën, a i durë të i, i ka 4 herë matë forta, qka tha për në s. hamza, dhe, që barazja në, a në jenë jen dheri hamzën, karship e otë për të më në rabijës, nga se nëse ishte luftë e ashpër, nga se në të kaluarën kur kanë luftuar me ballafaqim dy loftarak, tani luftat kanë ndryshuar. Në të kaluarën kur ka pas ballafaqim, nëse kta çka kanë ndalë di luftim, nëse i ka humbur ushtari, i është rënë morali. Ushtria që ka humb njëri vet, andaj pejgaveza me të zgjedhur ka thonë, dil ti, dil ti. Ato ka pas plot vullnetar, por ai ka zgjedhur me të zgjedhur. Ataj ibn Qaybe ju thot, nëse mediton në me 3 që i ka nëzirë pengamberi a.s. në luftën e bedrë, që ka njësë lufta me to, e shëfë zxedhjen, precizet pengamberit a.s. për të badafaqu me sanadidu lë kufri, që që i ka qëtë transmitu si edhe bënë hishami, edhe bënë ishaki në sidhën e ti, kokat e mëdojat të kufrit. Andaj, thot i bënë hibbani, laju sarihu, bëgajrikuë, nuk del në badafaqim, bëgajrikuë, e kur sulmohet ajo diçka tjetër. Mirëpo ai nuk e zgjedh këta me vet dëshirë. Lënë bi al-aql tahya an-nufus wa tunawwaru al-qulub wa tumad al-umur wa ta'mur ad-dunya. Thot ngase me zëdhjen e çështjeve me mendje gjalërohen shpirtrat. S'ka mundsim të si ngarkoj dikush me diçka që s'ka mundsi në me bajt. Ju thon dikujt o vëllai na zor po në libr me embrj të vërtetën çu shkruaj ti. Ça shkruaj ai? shkamund cilëza andaj dëshira diçka tjetër ndërsa mundësit janë diçka tjetër andaj me mendje ndriçohen zemrat tumdol umur me mendje zgjidhen çështjet zgjidhen çështjet vetë amurud dunja dhe jetohet dunjaja se njeriu nuk ka mendje zgjidhën e çështje humnë në, në dunjan e tij wal aqilu yaqisu ma lam yara min ad-dunya bima qad raa thad ibn ibn hibban allahume cherov njeriu i mençur Krahason, atët që ka e kapon nga dunjaja, ma atët që ka se kapon. Ha, për shembol, njëri ju duhet vëzër me përdor analogjin. Kur kanë fitu të kaluarën, që shkanë fitu? Dhe kur kanë humbë në të kaluarën, që shkanë humbë? Ibn Kaj Meljozijen në Zedul Mead ka përmenjën shkashët e humbjes në luftën e uhudit nga anë e sahabeve për nga mberit sallallahu alaihi sallam. Pse kanë humbë? Edhe shkaça sepse kanë fituar Bader dhe shkaça sepse kanë fituar na në xham. Ha? Këto to kan që kanë shkaça të veta, Allahu krijt punti krijuën me shkaçe. Ha? Andaj njeriu çka do të më bëjë? Thotim në Heban i Yakis, e mat. Këy pse ka fitu? Kjo, kjo, kjo, kjo. Këy pse ka humb? Kjo, kjo, kjo. Andaj duhet me i matse ndezër. Duhet me me i matse ndezët. Thot atë çka e ka pa, më atçka se shef. Qysh? Thot çikjo çshtu do të, të mendoj. Do se sa herë ka ndodhur çikjo? Pastaj thot: "Wa yudhifu ma lam yasma'u minha ila ma qad sami'a." Fë do shton atçka e ka dëgju. Po atçka s'ka dëgju. Hm, por shembull. Nëse njeriu e din se armiku apo gjithmonë i kanë neid në prit për shembull muslimanëve. A mund është i ndonjëherë në histori mejet se ai nuk i kanë neid në prit? Jo. E mirë, nëse ti sënin armikun çka po thot? tush edi thu shumë let e këshirin kaluar a ka fol çka ka fol edhe tash në të njëjtën e thot ata që s'i kanë dashur musliman para 300 njerëz si doin prap dhe ti e din me të kaluarën të sotshmën dhe nga sotshmja e ndërton të të armën dhe s'ka mundsi me me mashtruar nga asnjë pretend asnjë tendencë z dashje pretendim pse thukta të, të njëjtit apo ata që ka s'i kanë dashur Muhamedit sallallahu alejhi wasallam s'mund të nipi i tij në rrugën e vjet të babgjishit të vet, me thon, e vet më thonë e këy na donëve. Ha? Banu Nadir, Banu Qainuqah, ha? Banu Quraida. Nuk e kanë dashur pejgamberin sa sallallahu. E kanë luftu, e kanë e kanë cënuh, e kanë shoh, e kanë ofendu. Tani, pas 1400 viteve, më thonë këto nipa të vet kanë ndryshuar. Këll la, kursesi. S'kan ndryshuar? Nuk kanë ndryshuar. Dhe ata e kanë urrejtën E, ndaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam website nuk është gjallë, por e kanë në chat dos ndaj dijegësve të Muhamedit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Andaj thotë Ibn Hibbani, at çka s'e ka dëgju, e bën qiyas me at çka e ka dëgju. Kur ti e di se, ha, kur ti e di se baba Safijes çka ka folur për pejgamberin s.a.s., mundun është me ditë se ky sternipi, sternipave të Ebu Jasiri çka mundet me fol. Sa <gay> çka mundet me fol. Ha Ibn Akhtar Qatë që e ka full, për vate e full, edhe kinë nga së është në rrugën e njëjtë. Pasaj thotë, «Wa ma lem ju sib minha ila ma qatë esabe, o ma bëkja min umrihi bi ma feni». Thotë dhe e ban krasim ata ku ja ka qëllu, ma atë që ka se ka qëllu. Hmm? Njëri ju bërshemën në jetën e vetë, njerë dështon njerë, ka sukses. Qyshe qysh matë kërë ke dështu, qyshe ke dështu, e shikon qyshe në konë faktor kërë ja ke qëllu. Që Shkollë, mësimë, martesë, familje, kuda koftë, pazarë. Dikun ki sukses, dikun s'ki sukses. Kur nuk ki sukses, që shedi, këshyre kur ke pas, që shukon. Atarë kushtët të dështimi mungojnë. Kur plëcojnë kushtët, a rrijët suksesi. Pas të i thotë, dhe e krahason atët që ka i kambet prej imrit, ma atat që ka kalu. Dhe kjo fjallë shumë më vada. Që i ka e shkurt, po shumë më vada imë në që të ka kalu, krahasoje me ata që të ka metë. Që shqivje? Tani po shkojmë pi këtu mas pak, të mbi 20 vjetë jemi krej. E dheri të 16, si du shtë i 20 që ka i ki, edhe të i 30, 30, 30, 30, 30 dit edhe 14, me ditë që shqo edhe ajo që të ka metë, këshy dhe këtë që ka kalu. A mund është me kapë? Ka kalu një 20 vjetë. Që ka mbetë? Kërgjohës ka mbetë? knatësi, njërës përshemi më nostalgji, vajtojnë, kujtë i nishka. Por që rralisht dhezër janë të vajtu, asë gjëjën, ka kalu ajo. Anda jo që ka mbetë është e njëtë. Ajo është e njëtë. Anda njëriju duhet me punuën me me ligjën të se në ka kërku Allah u të bare kjo vë të jala. Por shemi më dhezër nëse njëriju i ka jetu 60 vjetë. 60 vjetë. Dhe tani e pytë për 60 vitët e kaluarat të ti. Por shka mundësi me këti zamane. A dojdo të bënë kjas me shka ka lu për atë që ka mbetë. Qo është e njëta. është e njëta. Pas të i thotë. U e ma lëm jenë lëminë habi me ka u tje. Thotë dhe e krason ata qka se ka për pasurisë me ata qka e ka. Hm? Por qembo. Njeri ju mërën me pas pasurit njëve standart, mërën me pas më ka në nën standart, në nivelin e normalisë dhe mërën me pas për të i normalisë. Nëse ti do me ditë, që është ndijet a i pasani ku shë a i ka milion? Që është ndijet? Krasoj ma të qka e ki. Hmm? Ajo njeri, ti njeri. Ti ha mbuk, a i habuk. Ma shumë di shka mund me posë, mund me posë e disa mjetët tjera të ushqime pak, pak ma tjera. Po e njetë ashtë, qatë knatsi e ko? Ado njeri ju nëse me diton kështu vëzër, kjo është, njeri ju nëse i përcjell drejtator të muslimanëve dhe xhallar të muslimanëve, ata qëllimin final e kanë çtit kënaqëshme me adhurimin e Zotit tanë te bare ke u te ala. Edha i cili i ka 1 milion, edha i cili ka 100 euro, realisht në shumicat e i, as, asaj rrethënanave të jetës janë njëjtë. Amul ata kujtojnë në restorant me lip diçka jasht jasht mundësive të restorantit, s'ka mundsi. Munot pak më e rrit nivelin e standardit të asoj çka e han një fukaro, por e njëjta është kuptimet e përgjithshme është e njëjtë. A do thotë, nëse diçka ski krahasoj me atçka, çka e ki? O është e njëjtë. Thu, ki çka mund të bësh më shumë se telefoni çdo i ka, çdo mundsi e kësaj merat. Pastaj thot, "Wa la ta'kilu 'ala al-mal wa in kan fi tamam al-hal." Follëmos të mbështetet në mall, pasurinë e ti, edhe në edhe nëse është në nivela më të larta të komoditetit. Mon, ka, tamam al-hal. Do më ha ulë nikot tamam. Edhe ka pare, mështë bështetet. Por çka? Li enne l'ma li jëhillo wa jërtëhill. Nëse pasuria her vjene, her shkon. A dhe njëri ju nuk bafle zërë mund bështetet në pasurin e tina. Pasaj thot. Wal aqlu ju qimu wala jëbrah. Dërsa me indja, rrimë një vend. Me indja, rrimë një vend. Sikur i varfur, sikur i pasur. A dhe omërm khattavi madje, ju ka friksu pasuris. Ka thënë radiallahu anë, më fështirë pe kemi kur kemi Nga se kur ski, njeri ju e shtrydhë vetën, bënë sabër. Por se kur ka o shumë, o shumë pështirë me e shtrydhë vetën. Nga se kur ki shtrydhja e vetës është me falenderu shumë, a kjo është shumë pështirë. Hmm? Kur ski ti shumë, dhe është bënë sabërë. Ski, së kërkot ma shumë për e të se ski. Por shemo, kur ski ti pasuri, së kërkot me ndimu fokaratë se ski. Por kur ski shumë, o shhtë pështirë se të dush me ndimu plotëve E më falëndëruj shumë, es dal ko. Andaj thot, mendja është stabile. Andaj më xhatabi ka thënë, në kur kemi e kemi më vështir. Kur kemi e kemi më vështir. Pastaj thot, "Wa law anna al-aqla shajaratan la kanat min ahsan ahsan al-shajar, kama anna al-sabr law kana thamara la kana min akram al-thamar." Ka thar ka tharimehu Allahu Teala, sikur mendja të ishte dru, pemë. Do të ishte më e mira pemë shkur mendja të parafitërojë si një pëjmë, dhe të dishte mëjë mira pëjmë dhe shkur durimi të ishte fryt dhe të ishte fryti mëjshishëm adhe Allahu Gjellegjelalu shpërblimin pa hesab ja u ka premtu vetëm sa bërlive Allahu Gjellegjelalu kredi ja u ka premtu kjo kash, kjo kash, kjo kash dërsa durimtarve ka thonë bigajri hesab s'ka mundësi me shtin hesab as me lachet as me lachet As kurkosh, ata e shkruajnë ka bëu sabër me porjasht, por se shpërblimi nuk e din. Prandaj njeriu duhet me me orvaçë të jetë nga njerëzit të cilët kanë mendje dhe bojnë durim. Pastaj thot: "Walladhi yezadu bil aaqilu min ma yaqlehu huwa al taqarrub min ashkalihi wa tabaa'ud min addadih." Fat Allahu ma sharaf, ajo me të cilën njeriu e zhvillon mendjen e tij është afrimi me të aformit me të mendjes dhe largimin nga ata qka janë të kundër tënë e mendjes. Njëri ju lezër, kur donë me shtu diqka, që shështon? Kur ti afrohet, asaj, qka me, me të si në shtovat? U shembo, kur njëri ju donë me nëzirë nga toka, frytin, bereqetin, i nëzirë ujë, i shti ujë, e vadit, e ujit, i ja aje pëfarën, ajo është e përstatë shmja, nëse shti gurin ta, qka delë, asëgjoz delë. Ana njeriu duhet me ditë se mendja e tij, edhe zhvillohet, edhe mangësohet. Nëse don më të çun zhvillon, i afrohet njerëzve që janë të tillë. Andaj ka pejgamberi Ali Salatu vesselam, njeriu është në fenë shoku i vet. Që zotash kanë nejt me shekhun Sallam te imia, s'kan pas çka më dal për vetë se afër ti. Ka dal Ibn Qayyim el-Jauziye. A është afër? Ka dal Imam Dhahabi, a është afër? Shumë afër. Ka dal për shembull Ibn Qidhiri, a është afër ti? Normal shekhu Sallam te imia është lart me mendje me hilë, por edhe, edhe i bën këthiri o shumë afor ti, i bën kaimi o shumë afor ti, ma dhe ka njështë ka thonjë se ma i letë është i bën kaimi sesa, i bën të imija, për shfararësie, këse ka si në afor, ka si në afor, afor ti. Andaj nëse njëri ju dënë me shtu mendjen, a mund me thonë qëkoj t'izolona në spitalin e të shmendurve? Të rikë tu, ishala e shtoj mendjen, jo dhe zëpë, por tëra javë jo, dyshoj njështë të ti pas taj. Për traja, hiqë ma mash, shumë kanë me thonë edhe ti paske morë si cite atënve. Pse, nëse njëri ushtë i tilë, njëri ushtë i tilë, andaj ka dhe së mundje në gjitëse. Ka së mundje në gjitëse, nëse rëj afor, në gjitë të së mundja. Nëse rëj afor, gjitë të së mundja. Andaj pengamberi a.s. në këtë adit dhe të regonë se njëri uska mundësimus mundikua. Ka thonë Ibnul Ibn Ibn Gjozi, e tabu së rakë, tabiati është hajdutë. Tabiati, i njeri ju të është hadut. Korrim me dikan, ja vjerë. Ha? Mire pas, ke cita do të bëma dhe mua. Ek së më rratë. A dhe njeri ju dhëtë më rejtë afërdikujti cili, edhe nëse tabiati ndikot, dhe tjetë ndikimi i mirë. Dhe tjetë ndikimi i mirë. Pasaj, thëtë Allah e më sheroft, Mujalesetul uqala la tëklu min ahadi ma'na jeni imma të dhekkuru l'hala t'i jehtaju l'aqilin t'ibahi leha au i li fadetu bi shei l'khatirin l'edhi jehtaju l'gjahilu ila ma'rifatihi Thadë Allah e Mëshirovët se ndeja me njerëzit e menqër nuk del nga dy dobi Kënjëri uri me njerëzit menqër, dy dobi i këtë sigurta E para, nëse njësand e dy, e run duke e përkujtua Këshu nëse të të rrit me disa njerëzit menqër do shta edhe nuk përfiton diçka të rejë që ti se ki, po më pak ta që ka fiton, e runë standardin e e nivellit të menjës. Ajë shoki i cilë është i menjësur, ta runë, nëse s'tjap diçka shtes, ta runë që ta ku e ki, ta përkujton. E dyta, nëse nuk e di diçka, ta, ta mëson. A ka mundësi medal kjo për për djëa, s'ka mundësi. A di di nësë tiri me një muslimon, të devoqëm, njëri menqëm, Ose ta përkujton, hajde se gati dreka, ti e di se dreka drek është. Ose nëse diçka ti zdi ta mëson, a në njeriu kur rrim me njerzit mënjur, në njërin pyjëave fiton. Ka than Allahu Tebareke u Teala, fa dhakkar, fa in dhikra tanfa al mu'minin. Përkujtoi vësimtarët. Përkujtimi vëzhëror është për diçka që ti e di, me sa përkujton. Apo, për shembull shika Allahu jella pashara ka bothirnë po në ditë në qadim se sabah te rin de patri i savoi thu ka me thirr. Po kjo është përkujtimi shumë i mirë. Do sikur Allahu që ta kish lënë ardhi joft i shkon shumë e vështirë. Andaj përkujtimi është shumë i dobishëm. Thotë Buhatim se njeriu i ka dobi nga ndëja me atë i cili është i afërt në në mençurinë dhe përfiton ose njohuri të reja ose imbana, të të i mban ato të cilat i ka. Pastaj thotë kapiten e re dhe kjo është kapitena e parë nga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 Bi luzumit taqwa Kjo është kapëtina e par Bi njërzit e menqër thot Përmendja e përmirësimit të mbrenqëm Dukë e ju përmbajt dhe vëqëmëris Sa Allahu te bareke vë te ala Thot ka thonë për nga mberi Alehi salatu e selam Ma këriha Allahu min këshejën Fela tefëalhu i dhe khalaute Ka thonë Allah e më shiroft Ka thonë për nga mberi Alehi salatu e selam Ajo qka Allahu e urrejnë prej teje mose b kur i e vet. Dhe me kta, shikoj, dietar vlezër kur doin me fol për diçka, e zgjedhin të më hyjnë me me çëllim. Kapitula çka ka me fol tash është se bazamenti njerëzve njerëzve të, të menhur është përmirësimi të dërxhëjëve të mbrojtshme. Nëse mbrenda nuk përmirësohet, s'ka teori as praktikë që ja përmirëson djatshmën. Andaj shikoj çfarë hadithi ka dhënë te pejgamberi t'Allah i të të alehi, salatu selam. Nëse Allah e ja urren nhsen Ti kur je në katërmure më së vonë. Se kjo është prishja dhe fillimi i prishjes. Dhe gradualisht kemë kaluar edhe jashtë këme boha dhe jashtë katërmureve, Zoti na rujt. Prandaj kjo është hirja e fuqishme e Ibnuhibbanit me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pastaj e shpegon Zoti Mshehror duke thënë al-wajibu 'ala al-aqil al-hazim, e ka obligim njeriu i mençur dhe i vendosur. Çta dise mendja ka shumë copa ka njeriu mund të bëjë as një copë mendjes njëse ka e ka një copë për shemb të menxurisë një copë tjetër nuk e ka thot mendja është shumë pjesë prej tyre ndahen dy lloje pra mendja nda dy lloje me murat ul mazjurat kemi bënuam fillim mendja nda dy lloje ndonsa kjo ka shumë pjesë e para prej pjesëve të mendjes është urdhra bëje bëje bëje Dhe dyta, e dyta mos e band, mos e band, mos e band. A edhe Kur'ani vëzërt njerëzit gjithmonë i kërkon kështu. Falë namazin, mos e bën zinajen. Eja me tauhid, mos ajde me shirq. Apo martohu me halal, mos shko në haram. Pije atë çka është halal, për lëndjeve të ndryshme dhe mos e pi alkoolin. Ashë këto gjithmonë. Baje, mos e band. Baje, mos e band. Etani cilat janë ato, çka do të më vao ato, çka zot më vao, na ska më fort për këto. Nëse në dufull fiqë, po këtu e ka për qëllim, qish më forcu që më i realizu këtë sëjnde? Qka duhet njëri ju me përmisu të vetja që t'i bat i, i këndshëm halali dhe ti u rejhet në zemrën e ti harami? Thotë Allah e më shirovët, labud delehu mim marifet i ha, do e mos është duhet më i mësu këtë sëjnde. Qish duhet njëri ju me përmbajt urdhave, dhe si duhet të ndalohet nga ndalesar, aukatiha, dhe qështë duhet të përdorën gjithë do njëra për tëre në vakëti në vetë. Hadhezër, prej mendjes, është një send mundet me qeni mirë, por se ka vakëti në vetë. Heqish, për shembol, u që ka përru shembol, për shembol, dikush e disën një punë në mirë, e punë në mirë, po sështë kohë në vetë, për shembol, ndarësëm, njëri ju martohot, dhe thotë, Mirë është me jau përkujtu këtërve që kanë me vdekë. Kjo mirë është vëdheti. Me jau përkujtu njëse që kanë me vdekë është mirë. Po vendin se ka. Ha? Ose në varë, ka vdekë dikush, edhe ti me shku me foj për dasma. Edhe në islam ka vend për dasma. Po tashtë të ky që ka vdekë sështë në regullë kjo. Pse? Se ka vendin e vetë. Ato shka të të uxha? Ndalesat dhe urdrat dhe përdorimi i tyre në vaktin e vetë. Ashbe sharan apo shih me kòm mundi e dim diçka se është e mirë. Por për durimi dhe doza e përdurimit tek sa i mëre në vendin e vet kjo do pun shumë. Do të më mësoj shumë. Andaj vëzon, më jani kush më e di çka është e mirë. Kur më përdor? Sa më përdor? Çfarë doze më përdor? Andaj vëzër, kili var ndehmon që njeriu më i nda të mirat. Më i nda do vit, që ka kohën tash, që nuk e ka kohën tash, ekse më rad. Pastaj thotë wa inni dhaakiru fi hadha alkitab qada Allahu dhalika wa sha'ahu 50 shu'bah min shu'ab al'aql min al-ma'murat wal-mazjurat fa dhauna malayn Allahu jalla jalaluhu sadon zoti ju on tbaraka wa taala do ti prmendi 50 pjes te mendjes 50 pjes te mendjes çtajet kilibër gjithpërfshiras na njerzit e mençur po kilibër ndihmon ç njeriu ta din se çton porçizia njerzit e mençur Dhe këta tjetër i nuk janë njerëz të menhur. Pastaj thot: "Fa awwalu shu'ab al-aqli huwa luzumut taqwallah." E kët çka folin jashtë muslimanëve, por mendje nuk ja nisin çshtu. H? Hm? Filozofat, doktorët, shkencëtarët, matematikantët, ha, biologët, kimistët, kërejt kur folin për të mirat ka ja nisin. Ekonomistë ka ja nisin, kërejt nga, nga diçka tjetër. Sigoj se i fillon im në hibbani, e para pjesë, fillesa, zanafila, bazamenti, bërthama, është luzumu takvallah, mendje është mi ju përmbajt takvallah kunda i zotit e barek e vëtjala. Mi ju rujtë Allahu Gjellil Gjellaluhu. Wa islahës serira dhe përmjësimi i të mbranjë shmësë, nërsa në Kur'an ka ardhë jo me tuble e sëra irënë. Dita e gjikimit, njën nga cilësit është jome tuble serajr zoti na rujt ka than allah o xhelola dita ku dolin jasht zra, nga, e brëndshmët o shumkes vezra nda peng katad allah më sherof ka vurmën se njeriu më shumti në ditën e gjykimit në koritje dhe turprim do të ketë nga të afërmit e tij nga vajza e tij nga djali i tij nga baba e tij kur ti dalle e brëndshmja dhe puna që i ka botë ti nza allahun na rujt Andaj, thot, Ibn Hibani, me ndja është me ju përmbaj takë gëllokët dhe me e përmirsut mërënçmën, dërsa Lohë ka dhonë, tuble sërajë, ditën kërë të ti zbulojmë të të mërënçmët. Ja veç një mërënçmët. Ka të rashmetojma më Bukhariu, nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se Ibrahimi aleyhi sallatu e selam, kër delë ditë gjikimit babën e vetëshe Katran, nëftyrë, dhe thot, ja, rab, baba, Atalla Ojehle Jalalu dita shpallimit është. Kë dita korritmeve, Allahu mos na korrit as dynjas as nahirat. Nga sa Allahu ka perdë, ka thoniën bankaje veljozie, kush ajo gris perdën të tjerë, Allahu ja gris perdën atij. Andaj mone men, nëse dikush korritet, ai ka korrit dikant. Nëse dikujt ajo zbulohet perdja, ai ka grisni perdën që s'ka duhet me gris. Allahu na ruaj të gjithëve. Foth pejgamberi alayhi salatu selam, dël Ibrahimi dhe i dël baba përpara, katran. Thotëu Zot kishërë babën tën. Atëherë Allahu Gjelle Gjelalu e shëndron Ibrahimin me shpirtin e ti. Thotë për nga mbejrë dhe shëndrojot mbish. Ha? Baba Ibrahimit. Atëherë Ibrahimi thotë të barra të minkë. Jam larkë teje. Jam distancuar prej teje. Kjo dhe zërë shumë rranë. Ne i se më në me po, si cëli ta fërmjën e vetë, me diçka të cilën e nuk e kanë njofë. Gësallohë këtë në kanë bulu me ftyra, me tropë, harmonikë, por në khirat, dalin shpirtat. Andoj ka thonë Shekhu l-Islami në tejmije, se gjdo shpirtë mrejnë da ka faraonizm. Ha, faraonizm. Qka të thomë edhe pikë? Kjo dhe zërë shumë e rëzikshme. Andoj fara faraoni, përshka kësë s'ka pasë, dikush me dalë kërëshi që ka thonë, e në rabbu këmë, unë jam zoti juve, ka ardë muësa, bër rabbu sëmawati, wal ardi, wa mabajnë huma, por është ajë cili është zotit qivë dhe tokës e shakon me së tërë. Anajë nga zërënjëriju, duhet murujt nga e mrenqmja, dhe nuk quët i menqurë sa doqët jetë pretenduës nëse s'kotak vëllëk. Pasaj thotë, li enne men salaha gjawaniuhu aslaha allahu berranie o men fese dhe gjawaniuhu efsat allahu berranie. Thotë, nga se ajë cili i përmirsohet e mrenqmja, allahu ja përmirsohet të dhe e mrenqmja, allahu ja përmir Allahu ja prishtë jashtëm. S'ka mundsije njëri për njerëzve mu kon, ha, me atë që i them mashallah. Pre brenda e por jashtë mu jet diku gabim. Në turp, të edhe në vepra klik, ajo. Ai aj vetë sa është në brendshme. Osman ibn Affani të nderuar vlezat, çu ta shohim tani hoxha do të bjerë argumente se njeriu t'Allah i çon shenja prej por jashtë se është i lig. Osman ibn Affani i dëspedezë kanë disa burrat e ai. Duke qenë ai Emirul Mu'minin. Kanë ditë të shtëpia e atij që i ka thënë Osman ibn Affani radhiyallahu an musuhin në shpiteme me sy si të cilët kanë pa po zinë. Do atë ant më rro. Kanë thëshë pedi, ka thënë sy si të Juve, po kalzojnë. Ëh, Allahu na rrit me pas tani Osman ibn Affan është shumë rrezik. Nëse kemi dëshirë pastaj ndoshta mund të taku me ta. Porse ata Osmanin ka, e kanë bos pesë të jetës së tij. Ka thënë musuhin në shpiteme, ajo keni kshir zinë. E ka bë ditha. Apo në ka zëjnë sytë Dhe për nga mërë i sëllem Në surën Muhammed Surën cilën bërë në emërën e Muhammed Qa i ka thënë Ti kimin njofë hipokritët Me shenja A si ma i thëjnë ftyrës A Ka thënë Allahu jëllem Në surën rrahman Kriminelet do të njifën Nakhirat me shenja Katran ka më dalë, çka ka më kon? Nëse njëri del na xirat katran, a ka mendon me epokë takvali është, ha? Jo, ka dalë kriminal. Pejgamberi e selatullahi sllami ka thënë Allahu xhela, "Shumë poqrit rreth të përçark, kim i njoh prej ftyrës." Ha? Sot përshem psikologjia mundohet me takatin e vet. Pashpale, çushmi një ofrna çakun. Kriminalistika, psikologjia, këto janë ndërtuar mbi mbi shenja. Allahu xhela ka dhënë mbi shenja. Andaj pse njerëzit mpresh shenja me çka thon? Khasalet e munafiqit 4 Munafiku i ka katër shenja ka për dyti i ka gallzu Allahu po dha i ka vërëjt e para kur flet rënë më xhimul Abdullah ibn Ubay ibn Seluli i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë dëshmoj se je pejgamber hyç pa pritëva kujtu i dëshmoj se je pejgamber ai pak parës a kon me jehudut duke vao Mardhëshim ata me Sulmou Muhammed aleyhis salatu sallam. Dhe vezo me kavërit këta, ka zbriturja eksumëra. Ka thon kur premton, nuk realizon. Për shembull i ka thënë Abdullah ibn Ubay bin Seluli, se mundi ka vetja e yhudve. I ka thon, "Unë ju nevojë kundër Muhammed aleyhis salatu sallam." Dhe këtë rast thoo. Pejgamberi sa më ka thon shenjë e munafikit është premton dhe realizon. Tjetër shenjë që lë është munafiki, ka thon pejgamberi sa më ke shat el haira ka dhonoj shikur delja e humbur. Herë të një tufë, herë të një tufë. Ajka e ka vërëjtë nga mesësëllëm, për gjesëtëve, për gjesëtëve të ti. Andaj, njëri u vëzër, njëifën nga, nga shenjat. Dhe thotim në hejbani, nëse njëri u e ka të bërën që mënë, e pasër, Allah janë djerë i ashtë. Pasëta i thotë, Allah e Mosherov, ka thonë Malik ibnudinar, i tëkhtatë Allah i tijaraten të etikër erbahu min gajri bidaa. Ka thonë Malik ibnudinar, keni dëgju për këtë emër njëri i madhë nga koha e se lefit, është i njohër për devoqëmërit e madhë. Ka thonë Zotë e Mosherov, mërë bindjën dhe i Moshirov, Zotit të rekti, tijara, të etikër erbahu, të vinë fitimet pa, pa artikull. Allah i njëri është i devoqë, i mirë, Andaj, Jusufi a.s. ka qenj i mirë në gjitha kora, në borgi mirë, jash burgit i mirë, dhe gjithë mëni ka po dobi njerëzve, në borgi ka po dobi, i shokve të burgut, i jash burgut, i ka po dobi, atërë që ka qenj i jash burgut. Andaj, kër kanë shku këta të cilët, kanë li prej ti, kanë thonë, inë në narake, minë në mëksinin, na po të qofë, mi bazit e vetë, se kanë ditë që është Jusufi, na po të qofë, na burtë mirë, ha? ba mirës, ata në burgë që i kanë thon Në po të qofë nëse je burrimir Njëri ju, qëfar do gjejtë e që është burrimir një fëllëzër Sko në voje me rrit A, pretendimin Jam, jo, a i shifët vet Andaj ka thonë, mere adhurimin Allahu Gjelle Gjelalu hu Tijara, dhvin fitimet Pa, pa artikul Pasaj thotë, e buhatim Kutbu taatilil mër i fit dunja Hua islahu sërair Ve tërku i fsadit dhamair Thotë, boshti Baza e gjitha adhurimeve të njeriut në këtë dunja është përmirësimi i të brendshmës dhe regullimi i ndërgjegjës. Ha? Përmirësimi i të brendshmës dhe regullimi i ndërgjegjës. Nëndërgjegja, vlezër, është sendi mëj komplikuar të njeriut. Nëndërgjegja, në definicion e olemave, që le është shqetsu si brendshmë për një vej për të cilë njeriut e shef se ka hinë hakë ndaj dikujla. Kështë definicioni, ndërgjegje. Të shletë i fjallë, ndërgjegje në Shqipë nuk në intereson të që Shqipje, asë Angleshë, asë Gjermaneshë, asë Turqishë. Ne në intereson të të djetarë. Damir është mrenda. Njeri ju dhëtë me përmisut të mrendë shmën e të iqishë, me alarmu atje, me shqetsu. Kur me ndonë se dikujti ka hinë hakë, se lefi vëzër këta e ka në pasë alarmi në kuqë mrejna shumë lartë. Ha? Shumë lartë e Andaj gjithmonë gatav mos i hina në hak. Mos i bën adam. Ndoshta u dash pak më shumë, ja dash pak më pak. Varësisht. Andaj njeriu thotë, duhet që ta përmirëson të vëndrëshmën e ti dhe ta rregullon ndërjexhën e ti. Ta rregullon ndërjexhën e ti. Pastaj thotë, është detyrë për njeriu e mençur që ta rregullon brendçinë e ti. Serira. Serira i thojnë sırr, çka s'e shef kur kush. Kur kush nuk e shef. Pasaj thot ul qiyam bi hirasati qalbi du vetë kontrollon zemrën e tij. Na për shemb vetura që kemi kemi caktuar cells. Le sa arçi dilsh ose me cells ose me tipje të pullës. Pse shil, Dherëm, e mshëllëzoj? Derëm sa e mshëllëz. A at mbajtsin e parave pse e mbyll? Se çka ka dhënë këtheu, çis dal në Facebook më thon, a e dini ku i kanë parat? që këtu, pëse s'kallë zonë? Hirase, e runa ta, kujdesisht për ta, ndërsa zemrën, kredi ja ushlojna në terenë. Mërë ti pak, mërë ti pak, hënti pak, kontrollo pak, i thoi me këtë dhe qërkullo bank të patrullime. Jo, dhe zërë, du të me bostë, dikuj ndales, këtë alë. Në zemrën nuk duhet, andaj Shekhull Islam vëllë tejmije, të, të dhe mën qajme el Gjozije, një ditë për i ditë të dhe mën dhe i thash ka qarkullu ka unë të që këtë dyshim, qka thu për këtë mesele. Dhe Shekhoj së të mje, para se mi a shpegu që shqibje, qka i tha? Ta shiko. Moseban zemën, ha, së fungjerë. Se ajo thithë dhe pa dashje. Pasaj e ki problem me eshtrydhë. Kini pradhezër, eshtrydhë dhe eshtrydhë, thu me lanë pas një kohë, prap ka, prap, ka meddi, shftir, mosani, me diçka. Edhe është fëtirë më sa një metera ta dhe me e tha, pëse nga sa jo ka thith dhe nuk e nëgjerë të ashtë let, thë bëje zemë në tane, sikur qelqi, gjami, i shef sendet dhe nuk vendosën atë, i shef, kalon, mirë po nuk le gjurën, ki pa pak e fshin, ska, s'ka nevoj për, për më tepër. Anë njëri ju, lezer, duhet t'i cakton zemë nëse ti kontrolus, kush ka hi sot në zemër? Nëse ndo nuk e trajtojm kështu zemrën, më vëzërt na prishet zemra. Për po shembull në Facebook, pa dashin tonë, fotografitë liga, fotografitë prishura, lajmet e liga, leximet e, e, e ignorante. Ti shefato, ski mund si mi i gatë. Ti edhe nëse i shmangosh, ajo e ka lënë ghurmën. Andaj duhet të kontrolluos. A ka mundsi njeriu mund diku nga virusi pa dash, po? A nda dhe zë natën, apo ditën Kër e ban logarien, në luthu i sot Se kanë hinë zemër Dhe mundon me për jashtu prej sendeve të liga A nda e thotë, kë jamu bi hiraset i kalbi Duhet me regulu e zemër në vetë Më smelan gjithë shka me, me kaluati Inde i këbelihi E i dveri, kur ka vullnet Dhe kur s'ka vullnet Që më gjithë njeri ju dhe njerë ka vullnet Njerë s'ka vullnet Dhe me kontrolu, tani Kur pa të vullnet, cilat kënë shka që që më qunë të vullneti, të Dhe kur shko vullnet, çka e bën mos me pas vullnet. Mi studiu këto, çmë mor shkaçet të cilat të çojnë ka e puna e mirë dhe më mi u largoi shkaçet të cilat, për shembull, nëni për njerëzve, për shembull, thot ser, që por, se harçë marr librin Kur'anin, më zgjumbi. Po li pseveve ne kanë i sevep. Sella ata çka kanë lexu Kur'an, sigurisht Othman ibn Affani, Kur'anin e ka bë si po harthme me dy recate, edhe ai ka pas po zhumb vëzë. Njeri ko Beshar. Edhe Abu Hanifeu ko njeri, e ka lexuar Kur'anin dy recate. Kët Kur'anin, vëllazër. Drejtori kur e kanë transmetuar këto transmetime, kanë thënë vallahi mos më na pas kallëzu njerëzit e besueshëm kurse e kishim besuar. Ashtu do më thonë me, me lexu kët Kur'anin. Sot ajo vazhat pak në trojën tona me lexu pak më shumë Kur'an. Nivaj xheims, çon kët dunjaja pesh, kisa do ditë me lexuar. Kët Kur'anin e ka lexuar. Ibn Abbas kur a fal me pejgamberin sallallahu alajhi wasalam, thotë nisi Bakaran. Fash dorsta penal ka hyjsa. E kryti. Tha shpe kry ka me e bekaran Tha e nisi Ali Imranin Tha e kryti Ali Imranin nisi Surën Nisa Tha shki sigurisht nuk e di kur në alët Ha? Për nga me dhe së nëm ka lecu shumë Quran Mi për dhezer i ka morë se vejpër Ome në Khattabi thot Ndihmoni me ujtë e ftof kunder gjumit Ndihmoni me ujtë e ftof ku ndërjvmë, a do njeriu duhet me morr nga zevepot. Kur ka vullnet pse ka vullnet dhe kur s'ka vullnet pse s'ka vullnet. Thot: "Wa harakatihi wa sukuni", duhet me kontrollu veten kur os i heshtur dhe kur os në lëvizje, duhet me kontrolluar. Pastaj thot: "Li anna takdur al-awqat wa tanghus al-ladhati la yakunu illa inda fasadi". Ngase prishja e kohës dhe prishja e natësive nuk ndodh pos kur ka fesat te zemra. Nuk e ka për çëllim dëzetin tropor kur kole lezetën e, e zejmës. Për shembull, ti lexon Kur'anin, edhe nuk e ndin. E bën një adhurim dhe nuk e ndin. E e shikon kohën sën e zakon. Ah, nuk mundesh, nuk del koha për të bërë vepra të mira. Këkoni se be vlezon. Thotë, "Ki duhet të më kontrollu se është një fesad mëna." Çfarë fesadi nuk e le? Për shembull, zej njeriu kur ka grip, kur ka smundje. Këni pasi policët ligat dobsohet. Pse? Ata ti di kokomoditetet, pse nga soshni smut, ka fesat. A ndeshkon të mirë ku i do të largom këta, se spomuj mishi i Usenit. Sepse kanë mundimin i mishi i Usenit. E mirë, adhurim me vëzën, ku e kanë vendin, në zemër. E nëse nuk në të lipë e fesatin, ka i shi jon adhurimin atë i pe fesadin, ka hidi ku fesadi, Allahu na ruajt. Kjo është vështirë shumë shumë vepër, shumë e madhe, po njerzit e neglizhojnë. Kontrollimi i zemrës. Kur ki vullnet, kur s'ki vullnet. Kur ashtu lviz, kur ashtu lviz eks themela andai thot çdo sen çka prishet tek njeriu e ka nje fesod lipe fesodin pase ai thot walau lam yakun liislahis sarair sabab yuaddi alaqil ila istimal illa idhar allah alayhi kayfiyat sariratihi khayran kana aw sharran lakana alwajib alayhi qillat alighdahi an taahudha thot zoti si e mshiroft sikur no permirsimin e ndergjexes dhe no permirsimin e shpirtit mostaqit asë një dobi tjetër posë se Allahu të nëzirë jashtë qatë qka e ki mrena prej hajrit ose sherrit ishkon obligim për të menqurin në vazhdimësi me kontrolue të mrendshmën e ti pra shikur mos me posë asë në dobi tjetër veç që kjo më konë, mi afton ti me ndrejq që nëzhtë ajo, jasht, do do. Jasht, të nëzirë jashtë herdo kurdo Allahu të nëzirë jashtë të mrendshmën herdo kurdo, andaj rujet mrendshmën Rujën mërënçmër Ka thonë bën nga meri Alehi salatu e selam Adin që ka ndëri mam Ahmedi Dhe ka saksua Shuaib Arnaut Allahu Teala Ka thonë Oju të cilët këni besu Me gjuh Dhe s'ka dëpërtu imanin zemër Pra ka mund të njëri dhët Jam musliman me gjuh Po në zemër Ka një fak Thotë bën nga meri Salatu e selam La të tëbiu Aurat e lë muslimin Mosin djekni Avretet e muslimanme Nga se a i cili e ndjeka vretin e një muslimani, Allahu janë ndjeka vretin në shpinë vetë. Dhe janë djerë jashtë ata që ka se ka po kërkush. Ha? Ata që ka se ka po kërkush. Maram do lezer, njëri ju e ndjekë di kanë, e për cilë, spionon, Allahu në ruytë. Dhe Allahu qëllë qëllë luhu, kush ka mundësime vëzhgu, a ti ma shumë, ti shërë dhe që për para, ti një veç me nivellet kufizume. Nërsa zotë i unë gjelluar është, se mi unë basirun, muhitun. Allah u she dë gjënë me gjithë përfëshirje. Cëllë e shef më mirë dhe zërë? A i shka shef prej naltë, që ka thani me në kaimë elë gjozije, a i shka shef prej posh naltë. A kur jejnë aeroplanë, shef e ka për më mirë hapsirën, a prej posh të e ka për më mirë hapsirën. Allah u gjellë gjellë është, mbi shtëtë katë qijaj, mbi uj, mbi ar O ka ti kat levezë WhatsApp. Allah na shaf çdo çdo të mend, çdo sa të çarqollon mendjen të ton, shpirtin ton, trupin ton, ai e shef. E mirë, ai i cili mbi shtat ka qije i vzhgon, ndërsa ti vzhgon paralel. Dhe i kit dobpsitet e tua të shumta. Sa thon pejgamberi Ram, nëse ti e vzhgon, Allahu të vzhgon prej lart. Ta nxjerr ka sa më mendja. Ha? Ta nxjerr ka sa më mendja. Pas anjërsh ka thonë, ha? Kolose vlezë. Ka lajm të kanxher, apo? Fëmia e ka shtyp. Vallallahu po e ban fëmia me shtyp gabem atë. Të ati me dalë korritma. Sa e ka korrit dikan? Apo andajë ruanë të brendshëm që Allahu t'ia ruaje të jashtëm. Andaj pejgamberi s.a.s.l. Ibn Qayyim al-Jauziyë kur ka fol për pejgamberin s.a.s.l. pse i ka nën grah, ha? Disa flasin për shem pejgamberin s.a.s.l. pse i ka pasë nën grah kështu më rad. Po Ibn Qayyim al-Jauziyë nën grah te pejgamberi s.a.s.l. për çka argumentojnë? Njëri ju di grabi pas, ato kanë zilindin me dveti se e kanë burin mështarakë. Dyat e kanë një, dhe kjo kryon armitsi. Andaj në gjuhën arabe, asoj ortakës me burin që i thojnë, ha? që i thojnë, dara i rrithojnë, se i të banë zararë. Se i të banë zararë, apo? Mirë, di grabi mu kanë, dhe në histori gjithë mund në ka shembujë. Gjithmonë kur ju ka ard mundësia e kasho burrin. Pse? Për shkak që ta ta plase atë gruën tjetër. Pejgamberi sa nën groh, nën groh nga mosha më e re deri te mosha më e vjetër. Apo dhe nga kabile të ndryshme. Apo dhe nuk kanë fol për pejgamberin vetë se fjalë më të mira që ekzistojnë. Wallahi sot njëri në gruaj më pas. Mior pak mundësia thotë ma ka bohë që ta te baba, te nohë e thota po, ma ka bohë dhe që ta pro burë e ko familje e ko me ta, por se fullkeq por pengamësëm kur s'kanë fullkeq thotipën ka ime zhjo kjo mu e gjize kjo mu gjize po mirë, kitë kjo me shfarë se vefi hajë mrejena është t'i pastor e s'ka mund që ka ta lipë që ata është i mirë e lipë mrejena është i mirë e lipë jashtë është i mirë e lipë me shokë është i mirë e lipë luftë është i mir Andajta njeriu kurrë luën mbrojshun, Allahu ja run te jashtmën. E lutem Allahun tevare ke u teala, qe Allahu xhe l xelalu na bastron te mbrojshmët e pastaj te jashtmët, Allahu tevare ke u teala i rregullon çish çish din aj. Pastaj ka thon, Allahu mshirov ka thon kaab, ça beosh njeri prej ulemave te sahabe ka thon walladhi falaq albahri libni israila inni lajid fi at-taurati maktuban yabna adam ittaqi rabbak wasil rahimak wa barr walideyka ymud laka fi umurika wi yaysir laka yusrak wi yasrif anka usrak ka thon kaab kaabi esh prej atyre te zot ka transmetu shum ilm nga ilmi sahabave por se ka qen para se me prano islamin jehudi dha ai ka ilm te tevrati dhe ilm te israeljateve ka thon pasha at i cili wa kaqa detin mbive te israelit un e xejn te tevrat te shkruar te tevrati me qen e shkruar o sigur me qen Ku në Kur'an, asoj elmi Zotit, i njëjtë elm, por vështresa është ligji pezulluar. Andaj dietar kan thonë, çdo ligj në Teurat apo në Injilin në e vërtetë, nëse vjen citat i cili vërtetohet, ai është sigurisht në Kur'an përveç nëse vjen dëshmë një ligj të cilin neve Zoti Jonjel Luana e ka e ka pezulluar. Çfarë thot? E gjejnë në kur, në Teurat të, të shkruar, o biri i Ademit, o biri i Ademit, ruaju Zotit tan. Rua ju prej Zotit tanë, kuptimi njej demot që me ta. Mbaj lidet farefisnore, bëhu i mirë me prinderit e to, ta shton Allahu e imrin. Dhe ne kemi përmend, se shtimi imrin që ka orë në hadithë, nuk është për qëllim të ilmi Zotit. Të ilmi Zotit është e kryme, prej që tu, dërë që to kemi jetu, katshë. Por, pse vjen ta shton imrin, ta shton imrin, e kështu më radhë, e ka për qëllim ta shton mundësi në shfridzim Ka diku shi jeton 60 djetë kur gjosë kalon për pas. Ka diku shi jeton pak vjetë, bërse le shumë pas. A dhe kjo është për që dhimë shtimi i imrit. Pas të e thot, va ju jesë si leke usrak dhe ta letëson Allahu gjellë gjelalu hu punën tane, va jesë rrif anke usrak dhe ta largon Allahu gjellu ala të keqen prej teje. Kjo është fjala e kja abit, e shok, nga shokët e pengamirit a leji salatu, vë selam. Pas e ka thonë, Malik ibn Dinar, transmiton ibn Hibbani, inna al-qalba idha lam yakun fihi huzn kharib. Qallallahu i mushiroft, nëse zemra, në ta skop ikllim, shkatërrohet. Tani vëllezër këtu është të fol për mençurinë, por jo me mençurinë e një orë të njerëzit, me mençurinë tjetër. Nëse në zemër të ka mërzi, ajo ajo ajo zemra prishet. Nëse njeriu nuk e përkujton Zotin, do e përkujton ahiretin, varrin, llogarin. Njeriu që do të mirë llogari por çdo të, të vogël dhe të madh. Do ti dal zoti te vetë te barekehu taala kërkanse komë veti. Ah? Duhet miu përgjithë gjitha pyetjeve tësë që ban Allahu te barekehu taala. Kjo vëzor shkakton mërzi. Normal kemi përmendna nga Ibn Qayyim al-Djawziy, kjo mërzi nuk është mërzia vajtimit. Kjo është mërzia aktivitetit. Shumë kur ti e di se ke humor për mpyetje në, në varr, kjo nuk ka, më ul, më kajte edhe shka, veç po kajna. Jo. Mërzitu dhe ngritu dhe puno. Aktivizohu, lëviz. Natajka e don Allahu te bareke ve teala, nëse në zemër ka thonë mali kinë dinar, s'ka mërzi as gjesohet. Për shembull, zot. Keni pas disa njerëz janë pa ndergjegje. Pa mërzi. Çu mund të bën dëm, ti le se ndot pak rurëra ose ti pa porrjetshëm, e marr në punë nuk e krijim dhe nuk çan kokën, kadari zotit, ha inshallah, dhe me që se ende mundot të justifiku veten ççi thonë njerëzit pa ndergjegje. Dhe ki njëri vëzëll është gati i vdekt. Pse, nëse ajo xallëria e zehës është kur ti gajlosh, kur thotë çyçe çyçe laj pa krye dhe ti gajlosh, andaj gajlosja e xallënon njeriu. Njerëzit më të gjall, të latjan, ata që kanë imrena kangale. Edhe në aspektin e dunjas, edhe në aspektin e ahiretit. Ata njeriu pa gajle s'ka mundësi me jetu. Pa gajle, dhëzër, fjala gajle. Çish i bie. Në i thënë gajle, darta po. E gjuna rroba çish është gajle. Gajle është kur vlenuji Gajl Vlenuji Pa vlum mrejnë av dhe zërshmune është të pare jashtë me nxjerë kur zho A da e dhe në përshimë njëri me gajle Në njëri cili mërzitë dhe shqecot Dhe piklo dhe ka prej mrejnë da Qfarë? Para hati Kjo para hati e vrenshme I siguron në rahatit jashtë me Ana njerëz, njerëz shumë kanë psuar nga njerëz pa pozicë dhe pa pa ndërzhegje. Thot Allahu më sheroft Malik ibn Dinar, kama yakhribul baytu idha lam yakun fihi sakinun, sikur të shkatërrohet një shtëpi nëse nda s'ka as një banor. Po nëse unë një shtëpi më lë, hiç më s'me prek. As më s'me dantu, po më s'me jetu kur kush aty. Vet prishet. Vet prishet. Andaj zemra kur ka mërzi, kur ka njerëz gjallë aty, Nëse le pa prek, prishet Pas të e gëdhon Vë inë në kulubë el ebrari Të gli bi a'melil bërë Zemrat e njerëzve të mirë Vlojnë me pun të mira Vëllaj, pengamberi A.S. Në kanë zhitë shumë hadithe Edhe nëse ato vepra që të ski Mënëci më arrit në mënëci Ka thonë banënë banën i banën jetë Ka thonë sallallahu A.S. Me lemënë mjë gëzuhu A i cili nuk ka luftu rukët Allah u gjellu ala dhe nuk i ka fol vetës për luftë rukët Allah u gjellu, gjellu alu vdes me një fak pjesë të një fakët e në dy mundësi me realizu një vepër dhe e pak ta me pak thasht me më mërzit dhe me të piklu për e brenda për se s'ka mundësi me e bokët vepër a dhe është ka dati malikinu një dinar zemët e njështë vetë mirë vlojnë mibodu punkt mira. Pastaj ka thon: "Wa inna qulubal fujjar taghlib a'mal al fujur." Do rsa vibe zemrat e njerve te prishur vlojn por me prish. Po digjosh zballe rahat pa boli te keqe. Pa boli shar, pa pini rakii, pa boli zinah, pa dam tudikan Allahu na ruid. Adë njëri ju vezër duhet me shiku, pejmena shka po vlonë, a për mirë, a për keqë, pasa e thotë, Wallahu jurikum humumekum, fandhurumahumumukum, rahimekumullah, thotë djeni sa Allahu ja ushe dertët e juve, kini kujdej sa Allahu ju më shiroftë qëfar dertët e kini. Ha? Njëri ju Wallahi për shimbul, ka dertët apo, Wallahi është tërpë Allahu me të patë dertët e tuve diçka që, Es bëj pozite në Zotin Xhel Xelaluhu, es bëj tipozite te Zoti o te Bareke o te Ala. Por çka ke dërt? Nikush për shembull, po fol me tash njerëz në në në glob. Njëri e ka dërt për shembull, ma arrit një vetur. Tjetri pagën, tjetri është i dashuruar, tjetri s'e ndër të liga ekse më radh. Dhe edhe te musliman ka se ndër të cilat nëse ja mo dërtin s'është shumë dërt i madh, detali vogël. Thot Maliqil Medinar, Allahu ja mëshiron kini kujdes mos ju shoh vëllahu në zemër donjë dert të kot. Pe në Kaimal Xozi e ka thënë dy njerëz i falën afër një tjetrit. Njëri është në pazar, njëri ka hipur në ars. Dy njerëz falën saf. Njëri njëri tjetrit. Njëri ka mëllallahu akbar, bashkën, wallahu akbar. Tamëm ka i namaz kanisai ka, ka pazarri atje. Që ta është që ka, që ta e bë. Apo kanisme diskutuat të punë të veta. Ka thonë tjetri me Safia njëtë me trupa, të tjetëri tjetëri ka mëri afër arshit, guptimin dertin e ka të zotive të bare, kjo vëtjala, andë dhe të melikim në dinarë, zotë ju më shirof, më stjushofë Allah të ju dertet kota, andë në në zemër kemi plët derte, mirë po është shumë e keqë Allah me nga pa, për shimbul në qëfar derti kje, dertet të kota, andë dhe zërë ka thonë për nga mbele, a.s. me në kene hemmu hudunja te Allahu shmle kush e ka breng donjën ja shtitet Allahu punt thot tamam be pruna subota mam edhe se kjo pa të munguar edhe kta e pruna prap subota mam tamam yardi ta ket prap subota mam pejgamberi sa më ka thon kush e ka derd kët botë të mallkume shatet Allahu shmle ja shpërndan Allahu punt ua men kana humu al-akhira ai ish ka, ka breng ahiretin shëmëlallahu çëmla allah i amleh pund andë njeriu vëdoricile ka derta ahiretin jo shesmirët me kët dunjë ma, ma pak ma pak ma ftoft afër zemrë dikush po shemë kimi formën ni gërvisje e e dunjës e ti nkam ço dunjaja ha dikush pak atë pak vetura e ti i ka zbrit ajo gazi aty pas litra pa posht hujum zban melon apo ni gërvisje e vogël atje me një ar zban melon zemra e ti copa i banta i e leqe ashtu. A të edhe zërë mështashofë, Allah u të na, na du të më morë me punët e dunjohës, në s'kemi mundësi me zhvesh me punët e dunjohës. Prapë shkonë duqanë, prapë shkonë tezgë, prapë shkonë për pazarë, a i tjetër i shkonë punë, shikonë si cëli arën e vetë ku Allah u e ka shënur rizkun. Por më, që tu, që tu së shkusht me i duqanëni. Asë As nuk e ze, e nëse e ze, Allah e malkonë. Andaj që të të leja zëjë, zhe, zëjë më sëpanë, leja veç Allahu Gjellalu. Këto tjerat, le tjenë të jashme. Andaj ka thoni mëma Hmejdi, kërë e kanë pëjtë, a mënë njëri ju mi pas? Njëmi dinar, njëmi dinar, lezer, i bje, sa, dykon 3-4 kilo altan, kilogram altan, ari. Ka thonë, a ka mundësimi pas, dhe mu konë zahit. Kuptimin asket, se do këtë botë. Ka thonë, neamë, Po, mundet. Shumë lehtë. In lam takun fi qalbihi, bal kana fi jaybihi. Ka thon si mos ti ket zemër, i ka në jap. Si ti ke në jap, miliona me poshtë. Si mos kishe në zemër, wallahi stalivrit aq allokun as një milimetër. Mirpo si ti ke në zemër, tu shku atë në oksan, tu shku ti në oksan. Tu shku atë te poshtë edhe ti te poshtë, ekse me radh. Ande ka thon mali kimu dinar zoti më sheroft, kujdes mos shofe Allahu te ju derte dhe brenga qëka nuk i da Allahu Zhele Zhele Luhu në e lusme Allahun të bare kjo të ara që Allahu Zhele Zhele Luhu mosto shaf në zemrat tona por vetëse diçka që e knos Allahu te bareke ve te ala eluhme allahun jelle jalalu ce allah te bareke ve te ala nai pastron zemrat tona nga dishuria e ksa bote eluhme allahun te bareke ve te ala ce allah jelle jalalu ne mundson me kuptu librin e zotit sunetën e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam eluhme allahun te bareke ve te ala ce allah jelle jalalu musliman kude cen allah te dihman yetima te musliman ve allah te meshiran fuqarat allah te pasuron pasanik allah te ban ta xhimert aqulu qouli hadha wastagh wa فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ